غرار وختار باندې د مولانا کارش شفیع الله صاحب د درس قران دا 30 نمبر 61 چې بمقام تعالی بینک سره جمعهټ کې 9 او 10 7 2011 کې شوهره د دې د میروي تو پته یا ساته ای شاوادي توحید سنت 61 اینڈ سیریز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازان نزد مین ټوک جنگیره روډ سوابي پرپرایټر انور شفیع توحید موبایل نمبر 03015710126 جعل علی گرددای به مالرا مبارکان خیر اچول شو اینا ما كنتو کم دای کی چیم؟ مبارک لفظ دیخه مبارک نده یذبه خلقو که خیر اچو لنا ما که خیر اچول دی کم دای چیم وا او صالیح حکم کدنه ما تا بیس ولاتی په قاول دبوزو وا زکاتی په قاول دزکاتو دا او دابا الکابوزو او و منذ زکات پاکلا ورکائے ما دم تحیا سو پوری چز جواندم اجی مر شما بیا بون زولشته از زکات لو ور کولو از زچی زی دوطر جمع کړه کئی بانو ما سو پوری چز جواندم نو بون زنا بکوم سو پوری چز جواندم ما مال را سره زکات پور کوم و بررم بیوالدتی او خبکم د خپل مور سره ولم یجعلی نید گورزو مال جب زور که انکه شقیه بدبخته را شبیا و والسلام علیه سلامتیان پا ما یو مولد تو پا کمره چیز پیدا شم و یو مامو تو پا کمره چیز و یو مامو حیا حییه و پا کمره چی پورتکولشم جونده یو جوند دنیا یو خیرت که دامیانس که برزخ که روحون جوندی دی, دی و او جسمون روح رمت پا قبر که دام بیا و پراتی دی خاره نخوری زالکا او صلاحو ای دا تیرشه بیان عیس ابن مریم اخو عیساو چې زوئی د مریمو لپلار دیو لیل اسبت نکی جپلارش دی قول الحق اللذی وینار اختیاغ دا فیه چی کې یمترون دا خلق شک کئی ما کانا للہ ردی ملاسب اللہ لرا ایت تخیزا چیونی وی من ولد زوئی سبحانه پاکی دا اللہ لرا لاولی وی دیو عیسا علی صلاح دا خلق زوئ دو خدای زیوه دی دو اللہ وی نا امران کلچه غواری کلچه رادو کی دیو کار فا انما یقولو یقیناً وی لو اغیتا کن شا فا شو عیسیٰ علیہ السلام اللہ دغت پیدا کاؤ ویلن ربی یقیناً رب اال السلام بیان بیاې و الله ربي یقیدن الله زما پون کې رب کومه اوستاسو پون ک د فاب دووه یوازی بندې و کې د خپل را ح دا یواې ععبتلهلهبل چانا س موقمې غلار ده فلهفلاخضاابو اختلاو کډلو ب باید د پختپلو کور کې فون تبا ده د الذينا هغه خلکو لپاره کا فرچ کوفر کوي من من نحاضر دو دو دو دو غر وزنا عزوی من جلو يروز دا اتمع بهم سخع و ردون كده اللہ دیلر وابسر بهم وابسر سخل دون كده دیلر يوم يأتوننا پا کمرت یا إلاش منتا لكن لاظالمون ایکن ظالمان اليومانا في دولان مبين فاقم رائق کارا كده وانزرهم وانزرهم او يرو دیلر يوم الحسرت دو غر وزد ارمانون لان ربما يود كفرون يوم تناد ورتم وي يوم الحصات ورتم وي داب سوزلو د دا بوټو ګرونو روز بيخه اي قوديا کله چې پیسہ او کړشي الامر د کار وهم په غبلت او حال دا چې د دنیا کې پناه وای ګري وهم لا ميلول دایمان نراړي الا نحلو نرسل ارضا تزيد من الدنيا يقين منغا پميراث کي اخلود اعظم تا و من وا رجع لرا علي يا چ پديري او خاصمن ته واپس كول شي واذكر في الكتاب ابراهيم ياد کي دي ته قران کيوا حالات ابراهيم عليه السلام ان ابراهيم عليه السلام كانو صدیقا دليل رتقا وينكي نبي يا پیغمبر اس قال لي ابي كلي جو ويقبل بلارتا هلکہ تاسماويليو کنا آل عمران کي سوي یا آذرا تب تخیزو اصنامن آلیہا انی اراکا فی دولانی موبین این؟ دلتا نرمی نرمی خوضلی دار امبائی و نرم نرم چلی اس قالا کلچو ابراہیم علیہ السلام لی ابیه قل پلار تا یا ابتی زما پلار بابا جی لی مطابدو اولی تبندگی که مادا غچا لا اسماعو چی ناوری ستا ولا یبصیرو نویلی حالات ولا یغنیو نشی لرکونی انکاستانا شیئن ما مولی تکلیف یا اباتی ی زما پلارا ان یقینا سکیم قال جاء علی یقینا راغله د ماتا من العلم علم او زستا بچو اوس بلته وي پرېز یل ته زما بچې ته خبرې کای ټیک تکه ده زستا بچې خو ما قران او سنت ویلی ته حالې دی ویلي زما حق ته چی زستا مخ کې خبرې وکم ما لم یاتکا چې نه راغله تا تا تلپویږي فتتبیعنی را زما پسې آدیکا دباو کې تا تا سیراتان لار سوییا برابار رو یا بوا ایخ پل پلار تا چیل پویگی رازم آبا جی ما قرآن و سنتی ذکره ما پسی برازی یا ابتی ایزما پلارا لا تابودی شیطان تبا نگی ما کود شیطان اولیلن شیطان یقینا شیطان کانده لرحمانی رحمان ذات لرا عصوییا نافرمانی کون که یا ابتی ایزما بابا جی انی یقینا زا اخابو یاریگم ایمسا کا در سیدون تاتا عذابون عذاب دینا الرحمن راضی با در رحمن ذاتنا فتکون دی شیطانی شیبت دی شیطان ولی آمر گره بابا جی دور سات غلیو او شروع کئی قال اوی پلاری اراغی بون آیتا جڑکای انتا تو عن آلیتی دی عبادت تخلایان زمانا یا ابراهیم و ابراہیما وارا لئی لم تنتحی کتمنن شوید دی خبرونا لارجمن لکا خامخاز با پگٹو لم تالرا او اه جورنی ز زمانه پر دماله را مليا ډیر زمانه او کړه چې دا خبره شروع کې بابا جی بری بیا د کورو شری انا کار بلال او پیران برته ووی اسی یاتیان برته ووی دیلر کا دیلر کا دیلر کا دینو مديسو لا چې سمون پر سرباره وبښه کاتو نا ها الله دې زما پلارو بخي نه انا کار بلال او پیرانو وکول خان لا تا پهې پير تلېګلې لوبه شورو په پتا کې لارو کته مې باباجي سره ورته دوا چې کل راجن وای راشي لاغه مخ کې به ما ته وایي بیا به ور وکه خيري یو بن راته یو بن راته ودې ګړه نه راې کنه تا پکې کتاب ته وای وي قران لمزه وای ولي وي ته خی قران شیطان شووکم بل ملاره تکې نه چېغه نه شووکم راتی نشته نو ما له خداه د قران نه تا مونې کایستا خبرې نه منه او رات قیامت کې به ګورو کخير چې زه د منه کړو ا پسبینا جامه او پټکی باندې مشي ګورې دای کې چې کمګن پروت ته کنا وردا وخت ته ته پته لګيخه او لګي خبرې او که اخلاص پته ټول عمر نو ما ورته ما بس دای ته وایا رات یقولم چې دا پلانې مولا او پیر سی وای ا ما دې خفي راتو او که بس ورطاو آیا خواله با هم نراتا او که نه خواله با هم نراتا لاغو تاکی خواله مو بی اینڈا دا سوستا که وی گراوامی انو آغا وی چل دفک اینو وی باس خوبو که سریا قرآن نسل زی دی دیر با او دپراتی خوب با کئی زا او دست پیمات شی جی دا خبری ورطا کولی قال سلامون او ابرایی ولی سلامون د جو په سلامتیا سر زماله سلامتیا په تالهکه په کافر سلام جوړښ نه مفې و دا سلام د باکټ او د جویا دی کوښتن نهسه کوي دوې سلام ل تاته سووامه نه ما ته سووایه په کافر اسلام نیشت ته سلام د جودایا و دا بهزده کوې خورآ کې بل بولا چې کوي لکهای په کاافر سلام شت څه تا ویلی لا؟ علامه جریدی ویلی لا؟ ها کله کی ڈاکٹر سیبي اته پویږي کزه سلام علیکم دې خپل حتا کړو بیا ورته وکا وګره اسی سلام پکافي رشته والسلام علی من تبع الهداره هرات پسی سلام ده ښا پریږه پویږي لدیجو او ورته وځه بیا وسلام نعلی سلام علی تا تو علی تا علی وایا وعلیک قال ای ابراہیم علیہ السلام سلام السلام د خداه دی علیکا پتا باندې پدې خبره پوری ده دې ته د خداه سلام وایزو بس نو هم تا ته سعه استغفروا زرد چزبا بخنغه عالم لک تعالی ربی ذخل ربنا سوره توبه کې 114 کې تاسو ویلیو کلا ردع سوال راغې جبرائيل عليه السلام ووخته انا ها ايات کي ورته وئي الا ع موعده وعدها يوم لو ذکرناه لو ذاره کا اچ کي ورته پټاو لګي دا رستور روان دي ال بیا بچو ولكن انه يقينن الله كانته قالته بي فما حفي يا مهربان اذا ردي تقیگم استاونه و ما ادغینا تدعونا چه تاسیره بلای من دون الله الا الله نسیوا و ادعوا بلم ربی خپل رب سوکنال عسى امید الله اقولا چه زبلی د دعای ربی فبلنی زما خپل رب لرا شقیہ بدبختر ز چې خپل رب نه سوال کوم الا قبلای بدبختکی مینا فلما تزلهم هر کلا چې ابراهیم علی السلام دا دې تښه د خپل پیار او د قومنا و ماو داغنا یا عبدونا چې دې خلقو له بندگی کولم ان ذوالل الله الله له سوا او ابنا له اساق او او مبا خات اساق السلام او يعقوب اس يعقوب السلام نو سي وكلنا الودينا جعلنا غرزولين نبي يا پیغمبران او ابنا لهم وركدي مندي پیغمبرانو تا بر رحمتنا رحمتنا د خپل رحمتنا وجعلنا لهم او غرزوني وما ديلرا لسانه صدق جبخ خیستا نسو مدلم جب خیستا لسانه سیدو قن تعریفون خیستا علی یاو چت خلق کی تعریفون کئیوه وزکر فیل کتاب یاد کپا قرآن کی موسا و حالت موسا علیہ السلام انو کانا مخلصا یقیننو آ خالص کرشوه و کانا رسولا اور علی کرشوه نبی یا پیغمبر نیم در توی رسول ستوی نبی ستوی دا फरक تعال درو شابه د دې ځکه وسکای دې ځکه وسکای دا د دې چلو شاگردان پیجو کړی وکانا او موسی سلام السلام رسول په دې حیثیت چې الله تعالی غلو نبیان په دې حیثیت چې الله خبره خلقو تکولا نبا خبرته وي د ول چې پتون شو عمر عليه گله شو وم خبر ورکون کې اجکر رسول حج کراشو بیا بلتا جزایو کوها آ ارالي کله رسول شو نبي خبر ورکون کې نبا خبر ورکون کې توحيد والنا داینا هو اووااز ورکلوو منږتهبل جاالب توي د طرف د تور غار نهمې چې هغه تور غرخې طاف د دلو وقررب نه هو ندیکو من د لره ځان سره ننج یا جرګ کوونکې او ابنا له او ورکو من دته بر رحمې نه دجه رحم زمن نه هو رکړ میو د ترور د د هاروونه هاروونه اسلام واژګور بیان کوي پیغمبره فی الكتاب و قران کې اسماعیل حالت اسماعیل علیہ السلام انه کان صادق الوعد یقل له درښت یا کوم کې د خپل لوز وکړه رسول النبی بیا ګورا او د علی ګلچه د الله تر اف نو نبی وکړه یا حضور الهو او د حکم بک او خپل کور او لوتہ بس ولاتی پمازه او زکات او پزکات ولوتہ لنبی کار دا دے وقال ان ربيه اوده پدیز در خپل مرضیه واخکړی شوی واز قرفل کتاب ادریس او یاد که په قران کې حالت ادریس علی السلام انه کان صدیق النبیا یقینلو دی رختیا وینکه او یلکه پیغمبر ور افانا او پورته کړو مندلرا تا علیا اوجا دیتا الکه با قلب دا وی, وی پاسبان کړي لکه د عیسی علی دا چټ دروغ mara a do kake ki pasa makan al zaid aliya chumbachte da da bal sa band aur zin la la makan al martabi ta waiga aliya lo martaba me ورفان آهو دینورو چار آگانتان ده خبرماتر ما ہوئی ورفان آهو پورتکره من ادریس علیہ السلام مکانا مرتبه تا علیہ چوجتا و دانا جی اسمانو نوتا اولائکا اللذین دا خلق دے انعماللہو چی احسان کردے اللہ علیہم پدائی من النبیین لپیغمبران ندی من آدم بچی دا آدم دي و من منو دا آغا چا حملنا چی سوار کری دي منگ معا نوحین دا نوح علیہ السلام سا و من زوریت ابراهیم او دا ابچو دا ابراهیم علیہ السلام ندی و اسرائیل او دا یقوب علیہ السلام ندی و من منو دا آغا چا انا حدائینا چی ماورتا حدایت کرو و اشتماعینا غور کریو منگ ادا کله چې کلچل استرشی پدی آیات الرحمنی دلائل الرحمن زاد خر رو پریوزی دهی سجدن سجده که انکی و بکی او جران که انکی سجده با بیاو که خواه و اوستی او چاواره ده کنه چطیپ نا که بیا نیشتی فخالاتا رال منباد امرستو ده دهینا خلفن نا احلا بیکار خلاک ادوا و صلاة زائی که مونزو و لئی زمن ناکار پیدا شید ایسی نوی صابیہ کی سم پیری داخلہ چکم دے غلط بچے پیداشی عرص زائی کی اضاو صلاتا زائق ربون زنا واتبعو شعواتی روانو قوائشاتو پسی فسوف یلقون غیعا زرد چی مخامق پشیدی غیعا سزاد گمراہ سرا غیعا یاگا کندی سرا چی نومی غیده اللہ من تابا مگر آسوک چی توبہ و باسی و آمن ایمان را ری وعامل صالحاً اوکار کئی موافق دا صلت بشارت تے اولائی دغه خلق یدخلون الجنة تا زیب جنتون تا ولا یسلمون زیادتے بنیشی کول پاگئی شیئن معمولی جنت عدن جنتون دا میشواری تا اللتی اغا جنتون وعدر رحمان زاد عمادہو دقبلو بندگانو سرا بالغائبی پداس حال کی چه دی بندگانو الله ندلی دلی انہو یقنن اللہ کانوادو ان نوقن شان دا کانوادو هو د ل د الله معیا راتلول کې لا ماونه فيه دا موری جتونو کېله غون بفادي خبري الله سلام مګ اووریبار امان دی سلامتی ها دی پتاسو ولهم رزقهم ادهی ده پارا خوراک ده دی بی فی اپا جنتونو کی بکرتن سبایی وعشی وعشی بیکایی ویلی بشی ورطان تلکا جنتو لطی اخو اغا جنتونو دی نوری سوچی ورکوی امان من عبادنا قلوبندی گانو تا وچا تا من کان تاقیی اغا سوک چیزان باش کهی ده کفر و شرک نه وما نتنزدلو من نراکو زو الا بی ا مقر بحكم در اقبل وما نتلزلو او من در اكوزيقو الا بامر ربك مقر بحكم در افستاه لهما بين ايدينا غ ل راغدي چې مخک زمن لري وما خلف راغه چې وس زمن لري وما باید نه ظالب اوغ چېدي پهمان د دی کې وما رب کهسی یا نستا رببي روون کې ربو سماواتیولدوو مالک داسمانو د ځمکو دی وما باید نه هم ما او داغې چې فمیان ددي دوړو کدي را کله چې دای صفت دی فابوه یواې بندې کداغو داغو وسپ بیر ټیم شا بیا بعدتی هی الحال طالب له ايت في جن نرا سميا لا الله برابر سميا لا الله د نوم پشانت کي اتوم الوه اي نديشتر سميعا ند سريا اوريدون کي ستا وي سميا د نوم نده نوم کي خدله شوي ويقول لسعود واي بني ادم ايزا ما متو كنش لا سوف همه حاضر دي چې زباو ویاسته یې شم جون دي نا نا الله وي او لا يذكر الانسان آیایا دای بنیدم ال خلک نا هو تیقن منږ د پیداده کړدي من قبلوک فخوا ولم کوشيعاد دی نو شي او رب دک قسمې پهستاپرب الله پ خپلځان خوي لاله شوله خا مخ منږ بچه کو دا له و شي نه شیطان ثم مله نخرله هم بیا حاضرو منږ ط له حله ج لما چاپېره یا په زنګو ناستو سملا ننزیعنی بیا بروباسو منگ بین کل شیعات دهاری ڈالینا او آیو بورتا ایو همچی کم یود دینا اشد و على علی الرحمن پا مقابلت رحمان زاد کی عیتی یا پسر کشای کی سملا نحنو بیا خام خامن آلمو پی جنو باللزین آغا خلق همچی اولا لائق تی بیحال پدی دوزاق سلیا پنن با سلو اپنو نوتو و ایم ملکوم نشتستا سنا اللہ واردو ها مگر زیبت دوزاق تا کانا علا رب کا حتما دیستا پر ربانی واجب مقویہ پیسل کری شیوی دوزاق تا پاسا پل لے فائی با ٹول تیری گی سم منو لجی نونو تل بیاه پدې دوزاخ شلیه یا پنونو تو سرا دا جوګدې د دې چې دوزاخ تو ورنونو زی وایمن کوم نشته استاسنا واردوها مگر دې به پدې دوزاخ کان دیدا کار علی ربک استا پرب حتمن لازم ما کوئی یا فیصله کړی شوه ثم بیا د خبر واورا لنا جیلذینا خلاصه بور کوم گا خلقتا ایت تاقاو چیزانی بجکره دو کفر شرکنا ونظر الظالمین ریدو و کافرال مشرکان فی ها پا دوزخ کی جیسی ها پا زنگنانو بان لپرات تو و ایضات اللہ علیہم کالا چنستے پا دیشی پا دی آیاتونا زمان آیاتونا بینات انخکاراں على الذين <اللزینا> كفروا و الكافرون للذين خلقوا امنوا و ایمان راوله دې اي الفریقین کم يو دې ادوار ډولونه خير الغرادی مقام الجهسیتت د سائنا واحسن لديه او کم يو دې رخصه د حیثیتت د مجلسنا و کم اهلكنا دې رتبا کړې دېمن قبلهم ما کې دېنا من قرن هم چوا غي احسن خوستا د حیثیتت د ساماننا و رياد د حیثیتت د مخونو او شکلونونا قل او آیا من کانا فید بلالا سوک چی ورنو نوتی پا گم رہائی کی فالی امددلہ الرحمنو لن محلت ورکی اغلی رحمان ذات مدن پا محلت ور کولو سرا حتا تردی پوری زارا او کلچ اغیو نیم آغا عذابونا یو عدونا چلوز و سرا کولشی امالعذابا یابعذابی پا دنیا کی و امساعتا یا قیامتا فسیعلمونا زردی چپوئے شک بشی اغی من ہوا سوکتے اغا شرن ناکارا مکانا دا حیثیت دا زائنا و عطابو سوکتے دیر کمزورے جندا د حیثیت دا دلیو دا فوجنا الله یزید الل احسی وکی اللہ اگا خلق لرا احتدو چپا ہدایت تیو دن ہدایت تو بشارت تو والباقیات تو صالحاتو اگا پاتکیدون کی نیک عملونا خیرون غردی عند ربی کاس تارب سرا سواباً د حیثیتا د بدلیلا و خیرون غردی مردد حیثیتا دوا پسائنا گیتا افر آیت اللذی آیت خبر د حال دا اگا خلقنا اگا کسنا کفر بی آیاتنا چنکار ایکڑے زما دایا تونا او قالا وی لو تیننا خمخر کول بشی ماتا مالن پیسی و ولدا او بچی اصل ال غائبا ایت خبردار پٹونا. امیت دے پٹونا اب اتخذا یعنی ولادے عند الرحمانید اللہ سرا عہدن لو ز کلا لب پٹ پوی کی او نے اللہ نے لوز غست بس تے ایمان پکی نشتے سنبتو بو خامکا منگلی کو ما یقولو آغا چی دے وی ونمددو لہو اسیوا کو محلتور کو منگدل را من اسیوا کو منگدل را من العذابید عذابنا مدن سیوا کو ل ونرسوهو اپا مراس کی بواخلو منگ دے ما یقولو آغا چی دے وی وی اتینار فردن یوادی واتخزونی ولیدی خلکو بندون اللہ دالان سیوا آلیہ تن حاجت پورا کون کی حقدار دا بندگائے صلح علیہ کولو چشی دا خدایان دی لہم دی لرا عزن امداد کون کی علاق کون کی کالا چھر دا سندہ سیگفرونہ زرد چی دی انکار سیگفرونہ زرد چی دی با انکارو کی بے عبادتهم هم د دخفل د و یکونونا شیب دا بندگان دا خدایان دا دی علیہم پا مخالفت دا دی کی وید دا مخالفو لممت آ تګوري اارسل <سؤال> الشوينا <سؤال> ې نمونخورراليگو <سؤال> شطان على الكافرينا پ کاافرو تا اوض هم تي زي دا شطان کاافران لرا ازل پتي زلو بادي لا ل لمسي کوورتا لا بیااب لمي. سو مقابلی دا حق تا فلا تاجل تادیم کو علیهم دا دی پا حلاکت انما نعود لهم یا کل المنکیارو دی لرا عدن تیارے یو ملحشن المتاقین اشا بشارتو فکم را تراجبکو متاقین الى الرحمانی رحمانزادتا وفدن وفدو دا حزد تولے ونسوق المجرمین تحویف او بشور مجرمان الاجعنم دوزخ داویر داد تگی لا یم لکون شفاعتا رد شفاعت قهری او اثبات شفاعت ازنی لا یم لکون شفاعتا اغی وصل رید شفاعت الا من مگر شفاعت پا کئی اغا چھالا را اتخذ انل رحمان چا اغا اغسطی ده در رحمان ذاتنا احدا لوز سلوز کلی ود توحید ویلی لخا اغلا با شفاعت کئی وقالو ویده اتخذ الرحمانو نولد رحمان ذات ولد البچه او نازوله لقد جئتم یقين انتا سخورات لوك رو شئ اندا سكار تا ادن دونتا ادن دونتا تاكاد السماواتو نزدی دیت سبانونا یا تفتورنا چه وچوی منو دو وجه دیوه نانا وطن شق الاردو او وچوی زمکا وطن خر او داسی قفری که ده کفر شرک پده خوزم کاسمان دوانیگی ان دعول الرحمانی دعول دیرابلی رحمان ذات لرا ولدن بچه او نازا ولی وما یم بغیده دی مناسب لرحمانی رحمان ذات لرا ان یتخیز ولدا چونی ویزان لبچه او نازا ولی این کلو ندی دولو من اغسو که سماواتی چه براسمانو لکی دی والاردی لانیز مکا کدی اللہ آت الرحمنی مگر رازی بررحمن زادتا عبدا فبندگای لقد احصاهم یقینا شمیرلی دی اللہ دی لرا وعدہم راگیر کردی اللہ دی لرا وعدہم شمیرلی دی لرا عدن فشمیرلو وکلو هم تولد دینا آتی رازی برلاتا یوم القیامتی که روز قیامت فردانی وازی او خالی راگیرکړی دی دایل رسول زل دی په قران کې دا لفظ وي راگیرکړی دی دایل را وعده شو دی د یو الفاظ مترادف دی معنی یودا کله راګرول معنی کوي کل کله شمیرل کې ویښ پیر وسالي پخبل علم کې راگیر کی را کړه دالو فسوز لر راګی اچھا جی بشارت یوا خالي ان الذي عملو ب شکه خلک چېمان را وړ دی ام سوالی هااتې کارونه کوې ماف دله سلو له رارحمنو زر د چبهګ د رحمن ځات اودل مینه په د خلکو په زړو کې د خلکو به خواک لما سرنا ترغی قته یاقی ن سان کوې دا قآو کا په د چېستال ستا په جو بیانېږ س ایتو بشی ربی ہی نا دیده پارا چی تزیر ورکی فا قرآن سران متقینا آخل کو تا چیزان ساتی ده کفر شرک نا سب رواج بیدا آتونا ابل پسو کی و تنزی او تو یا رای ده قرآن پا بیان او من داسی خلق لدال چی جاگار مار دی قرآن تا سا جتی پتر جبو کی دی ده قرآن اللہ را لیگل سلنه فا انما ایسر نا ہو یقینن منگا سام کرده قر دپ ولاقد د ي سرنا القآان للذكرري و د قآ نه بالاغ الماسان به ل دپه ج تزور ک پهقر المقيين متاقانته به او ي پهديقرآ سره قودات خل ل دا چې جګه جا معاردي و تف وم الكنا ډارتواي من قبل هم مې د دانا م هل ت آیت معلومائی من هم دا غینا من احد یو کس شتی او خیاء او تسمعو لهم یا تاوری اغیل را رکزا کش رکزا کش یا ایسی خرش پرشتی او سو نا سور مریم لالا پفضل حسان سر اخلال شو وارو کنا تیم کلاشتی کنا نو تیم خوشتی وری <تصفح> از گردی که او خدم مزید بناسی یون غریتا ورگا بزیبه که خیریزت دیر نو <تصفح> هم داشلم نمبر صورت تی پا ترتیب تی سور مریم پسی او پینتالیس نمبر صورت تی سور مریم پسی پا ترتیب عثمانی و نزولی دوارو که پدیز ای پوی گئی وی خاجی در صورت تما قبل صورت سر مناسبت ما کی صورت اخیر یاد کی ما تباکڑی دی نو دی صورت کی ام الله غ خلق ذکر کی فرعونیان شی الله تباکڑی دی د صورت دعوا س دا الله په صورت کې سب بیان لای و تیش دا خدای دا قران او دین بیان کشن چې موسی علی السلام بیان کړو دا دعواله صورت دو حصو کې تقسیم دی بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله جعام او خاصه ربانه 21 شروع کو پسوره تواکه فا ها الله کو پویږي په مراد خپل د دې حرفونو ما انزلنا موږ نه در علی ګله আলাইک پتہ القرانه قرانه تشقا د دې لپاره چې تزان مصیبت کې وغورځه او با قران باندې ځان مصیبت کې وغورځو تکلیف کې ځان وغورځو ها فا اندازه اندازه بیان و تقریر کوا حمل پی کوا سلا بی را لیگل دیوی الا تذکیراتن مگر را لیگل میں دا پارا نا پن او کونو و پن متی یخشا آغا جا پار دا پارا چی یریگی دا اللانا سنزیلن را لیگل دی پر را لیگلو سرا ممن آغازات خلق الاردوی چی آغا پیدا کری دا نازمکا او پیدا کری دی آغاز مانونا او چاد الرحمنو اغا رحمن الرحمنو استوا ده الرحمنو الرحمن ذات علالعرشی وطخبانی استواء برابر ده دخلشان مناسب بو الگر ده عرش مانا ام معلوم دا اده استواء مانا ام معلوم دا وکیفیتی ده معلوم که استواء اللہ سنگ کرده ما سماې اغله راغدي چې برات معو ک دي وماغدي في اري چې لاندې پهمکه ک دي وما باید نهما او چې پهانزدي کې دوواو وما ته سره اوغ چې د لاندې دونې خاار نه دي تجار کته په تاک بال الله یاله مصرره پوږ پهپټ وو په خپټ ممسلب کې الله الله لا اله الا الله حقدار د بندګر لخته سی وا دغنا له الاسماء الحسنى هغه له ایمونو خستا وال اتاك حديث موسا خبره کې دی نو موسی السلام په بادره زما مساله بیان کړی وا یقینا راغله تا تا حل په معنا د قد ها یقینا راغله تا تا خبر د موسا عليه السلام ازرحان ارن کل چویلی دور فقال موسی عليه السلام په پټنه پویدو دا خدای روحات ای ووروی فقالا بیوی لی آنهیق پل قورو علاو تا امکو سویسار شی انی آل سنارا وادی کلیو انا دا شعب علی صلاب دا وطن واپس را تخپل وطن تا لعلی آتیکوم شاید چی زرالم تاستا مینہا دا دا گورنا بی قبس ان لیت که قبس ستا وی او اجیدو یا با على علا ناری پا خواکی دا دا هودن هدایت والا لار خودلو والا نور دفاسو بینا عندن نار فلمہ اتاها هر کلچی موسیٰ علیہ السلام راگئے غورتا لودی آواز ورطا اکرے شو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اوازو انی انا ربم زخو یقنن زخستا ربم فاخلاع ل فاخلاع اوباسا نالیکا اخفلی پانی ولکا پانی اوباسا جو ماتنجی راضی پانی موسټ ځای نو پاني او کیړای به او باسي جنازه نو پاني او کیړای به او باسي ادب داره هرکه جنازه دې په کیړو او په صفلو کې وکړه او چې راته کوم درپی په کیږي کی چې هغه ځای پارک دې خو ادب دادې دا دا چې او باسي صفلو کې کی کیرو کې وموسکيږي کی چې پاتې پرې پا خبره پويږي او داد دا ادب دې دا چې او باسي یقی ن ت چېبلوادي فغ میدان کې المقد د سا چې پککرې شويدي پهوا دغ میدانم د توه نختار کا تم غړ کړي خپل ځان ل را فستې غک کې ده لماغط یح چې کوشي تعتهغ کو فصله یقی ننزیم الله ورتهوي انا الله ز اللهم لا ال هلار <سؤال> د بند لګ فابودنی یوازی زمان بنده گیبه که اللاوی و او یا دا کومونزو لی ذکری دا پار دیا دولو زمان انسا تا آتیتون یقینن را تون که دے اکادو زنیز دیم اخفیها پتونز دیلر دخل کنا پتیسا تموی اصلا را ولم قیامت لی تجزاد دیده پار چی بدلور کلیشی کلو نفسی ناری او نفس دا بی ما داغی تسعا چی دی نفس ب دنیا کی کڑی دی فلا عنها دا قیامتنا من اغا خلق لا یؤمنو بیها چی عقیدن ساتی پا قیامت واتباہ روان ندیکھ پا او دنیا پسی فاتارت دال انو با په پا دوزا کیاو حالاک بشی وما تلک بی امینی کا وما صدیع غشی تلک بی امینی کا دغچ استالاس کې دی پخیل استا کے دے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام قال او یگو ہی ادغا اسوایا زمام سالا بس جواب رو دانوري سره کوي علمي ماني مختصر او متولوي دا سلا خدي ور کړل دي خواندو اتوکا او زتاکیاګم علیه پانسا واه الشوراس اندم به پانسا علا غلبي پر کولګو بيزو پیغمبرانو ګډي بيزيوم ساتلي کارونهم خړي دي تبه په دې تزيق علم جوار او مشي بړي بخپلي ښا اميخه بيزي بيزي لور اړه ښا اوست دا کوا ولیا مالا فیا پده که معارفو کارون دیو خرانور کالا اوی اللہ القحاو غرزو دیل را السلام دا خستاق پل امسا دار کار پی کائے او غرزا فالقاها موسیٰ علیہ السلام غرزو لاغ امسا فیضا ہیا نگا آنا امسا حیت المارو تسعامن دیو هلی ولکا تاستماویلیو کنا چی پسوی اتواها کی ورتا حیت الوی او سور شوحرا او سور آراب کی ورطا سوئی صحبان مبین او بسور نمل که غالبن ورطوئی جان پوزیری پوئی گئی لاویات ساتهی که نا اجدهاء او جان ادل تمار خالهوی الله خوزها اونی و دی لرا سو کلام دا اللہ <سؤال> حق تیوه ماران منی دا د زیاء دا پارو که آکاته وای چی دا دا اللہ کلامی پیویل دی لون چی یا استای چی دا بد پیجا دی لون دا پارو منتر تا دای کلام اللہ وی نا کلام اللہ دی زماستا پا دی ملکی خو یوالا بنا در را دا دا دا دا دا سنت علم دی چی دای پا تکی نپویگی اپریت پا تاوی ټیک ټاپ موبایل به پويږي ټیک ټاپ ټیکنالوژي به پويږي خدای الله قرآن زما مخه ته الفاظ نشي الا ماشاء الله ما انګه بنگا به وای کور لکه مورچه دي جوکړي دې کتاب سره تور زلم خلق کي کنا چې په پله نه وي نو تابته يمن کي وي دا صلخهي پدي قور څو پويږي مرصوب کي پويږي پدي نه کينو کله مخه ته جو وي الفاظ ا معنا یوکا اس ولنه ورضیفاع زه به ایتمار نیوې شم نه هر کار نه چې باراد نیوم زه پاړوي ما نه نیوم لو علک کل هو الحمد فی وایا لو ذخو فی واما کو چې خدای غواړي نو بیا به چې چلن کوي کنه لدا دې د خپل حق والی دلیل پېښ کای او قران تاسو پک ګوري دا قران عالم تاسو پک ګوري وای ته قران دا دا مار نیولې دا خدای دا ماره ان یو له مارتی تا پیرا دیوی جہالت کی یا مارانو نیول له خلاید نه دراله کړې ها که خدای وګورې روپښلو نو ولا تخاف قالو یا الله خزاونی ودلرا ولا تخف مریگا ورته مارنه سره یی کلا سعود زید وا زرده چیز به واپس کوم دلرا سیرت ها شکل د دی امساته الاولا جرو بلید هغه امسا کوم دی وادم دویم موجزه جوکا ننباسا یادا کاخ خیخ پل خیخ خیلاس پل الاجناح کاخ پل ترختا تخروج روزی با بایدو آس پین من غیرسو ان بغیر د برگی مرازنا آیتاً نا قد اخرا بلا لنوریا کاد دید پارا چیو غیو منتا تا من آیتنا دا دلائل زمننا ال کو برا چه غاٹتی و دا دلائل ما تالسل در کرویم و لیسی مندرسا کې تفارق شوی حالب شو لو تهذكري تلل چې له سبا کاي اعزاب ذا فرعون فرعونته تا انه طغا يقينا قد حدنا في وراليكل دي واغر الدعوان الحمد لله رب العالمين سوره الطه ايات نمبر 25 صالسم पारा سوره پاکه الله باادری ور کوي پر اساولود مسلې د توحید او د ابو دا ذکر کوي د موسی سلام چې او جابر بادشاہ ته لګله او فرعون ته د ابو موسی علی سلام دعا ذکر الله 25 نمبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا الا كأنت العليم الحكيم قال اوه موسى السلام ربي اذا ما اشرح پرانزی لیمال را صدری سی لزما ویسیر لی اسان کے ماتا عمری کار زما وحلو الپرانزی حقدتاً غٹا ملی سالی دجب زمانا موسیٰ علی سلام جب من خطلا دا سن پار یفتحو قولی دا دید پارا چی اگئی پویشی زما پویلا وجعلی اگر زمال را وزیران ابداع کاول کے بل اہلی دخانہ د زباله زبا شرپدی مسلک دعوت او تبلیغ کے امداد کی ابا سوکتے هارولا هارون علیہ السلام اخی چ زبا اور دے اوش دوت کلاکا کی بیہی ہارون علیہ السلام سرا ازری زباب لا برگرے بخا مخا بغیر د مرغری نہ کار دکی کی خا دګلې تواجې زبا یوځې کو اخو يو ابراهيم عليه السلام چې الله ورته وي كان امته دلته او د فکرې کاو نور بزال لا مرګره خامقا ګوري واشرکو حصدار کې دلرا په ابري پکار زبا کې تایلو سبحا کا د دې لپاره چې من پاكي بیان اوستا کثيرا ډيرا وَنَذْكُرُكَ يَا دَوْ تَالَرَا كَثِيرًا دِيرُو كَثِيرًا دِيرُو اَللّٰه وډېر یادای ښا او د خپل پیغمبر په طریقا انَّكَ كُنْتَ بنا بَصِيرًا يَقِينًا تَي پَمګل ذُل کې سوال لې قبول لې الله وې قال وې الله قد اوتیتا يَقِين الدړکړې شتاتا سؤل اگر وختلې شې شست تر د چې سغه وخت یو غا تا یا ابوسا ابوسال السلام والا قد بننا یقینن بغ احسان کړو الیک پتا مرتن ذل اخرى بلو دا یاسانات بهم نور لور بهم کړيو اغه احسان بل به کلا کړو اذ او حیلا کلا چی پذر کیو اچول منګیا ایھا بنا دل ته پذر کیو اچولو الی با یوحا آغا چی اغیت پزرکی واچه لشو اغسو اغدا انقذیفیه که دا دلرا فی التابوطی پاغ سندک کی فاقذیفیه اغرزو اغر سندک لرا فی الیم بی سمن در تا فلیلقیه لیاکو خوب غرزی موسی علیه سلام او دی لرا اغدریاب بی ساحل پغارال یا خوو بلی د لره اوبلوي د لره عدون دشمن لی چې زما د عددون دشمن د ل د د فرون بهوجي فرانو دا بسووب جولهګې دپتن کې چې معشومان د د د ووج عی چې د په کلاال شي والله وضې په د علی ک پهطبان د محبتاً بین د ملنی زمان ترافنا تدخل کو خواقوی ولی توسنا آو دا دین پارا چستا تربیتا و پالنو شی علا عائلی پسترگو زمان زبطا تا گوربا استا و پالنو کیے گی استام شی کم وقت چتلا اختو کاس تا خور فتقولو فسویقی حل ادلکم آیا زوخم جساتنا او تربیتو کی تبو صالح علیہ السلام سورہ قصص کې ورستو راشي موسی علیہ السلام د چا سیدا ناغستا ارر خلق راجامو ش پران کرا سلوت سلیت بیاچو هغه داغستا لخور پکې عبده د تلوا ای زوبر ته یو او خیبا ادو ود او سن، واقلی فرجانا کا واپس کرمتو ایلا امی کا مورستاتا کئی تقرد دید پارچی یخیگی عائنو هاس ترگید آگی ولا تحزن او لئی خفا او لئی غمجن پا فراقستا وقتلتا وجلوتا نفسن یو نفس موسیٰ علیہ السلام یو قبطی وجلیو ناغا ذکر کئی چی ما پتا دا احسان کریو فنجینا کا خلا ته بهر کتا تا بن الغم بی دا غم مصیبت نا وفتن لگا از بیختولا وین دیستا فتولن غن از بیختولا فتا وړر مصیبتولا او پتا وړر ابتہانات راوستي دي فلا بیستا تا وختیر کو سرینا کلونا فی اهل بادیا لا پ بادیل والوکی ثم جتا بیا ترال ن بادیننا بسرتہ قدر الپاغان دازا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلاما کم بیاد چی تعلما مقرر کرے ہو ساخ کا بیاد میں بیاد مصر تواپس کرے وستناتو کا تماغ ورکڑے لی لبسیق پلزان لرا ازہب زا انتتو و اخوکا استارور حرون علیہ السلام بے آیاتی واخلی زما موجزیدان سرا ولا تنیا تاسو سسوال مکوی دوالا فی ذیکر پیادول زما کی زوال توحید په مسالې کې جواب په دل کې سوسواله مګوي اصحاب ایت تاسو دواړه الا فرعون فرعون تا قل انه یقل الفرعون طغاد حلت ورال کېده زلبله کې زیاتی کوي بل اسرایل سره او دخلیتو دعویې کړي دا فقولا فسو ایت تاسو دواړه له فرعون تا قول الینا لَیْلًا نرمال ور فرعون کافر دی اده خوایته دعوی کړی دا ادر په نرم به خبر ورتاو کا ها دعوت کاه نرم به خبره مصله با نرم نه کاه لهجه واست نرمی مصله خو د قران او سنت توحید او په دلائل ثابته اې خو نه در به نرم به خبره وکای لعلहू شاید چی فرعون یتذکروا واناو نسیت واخلی او یخشای او یریگی تذکر فبینه محبت خبر قبوله کی او یاداچی زما د قهر او د غضب نو یریگی او, او قبوله کی قالا او یغیدوارو ربنا ایزم اگربا اننا یقین المن نخافو یریگو ان یفروطا ده زیادی کولو داغنا علینا پا محکی روالی را بالنیو لکی دو مسئلی دو بیان نا محکی او ان یطقا یا سر کشیو کیا گال خال لا تخافا تاسو میری گئی دوالا و لئننی یقنن زبعا کما تاسو دوالو سرم اسمعو تاسو خبری اورم و اراو تاسو حالات ویلم فا اتیاو تاسو دوالا ورشی اغتا فقولا دوالا وائی دواره علی گلیشیویو د طرف د رفسټاله فرعونا ربای خبره فارسل پریدا بالا بنسر بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام ذا جماعه واحدین دی رب واحد با زالب د پجن اخلاصا ولا تعذب او توسا ابو ورک ودایتا هذه انکا یقینا بغراول اتاتا بآيات المعجزه بالربك قد طرف دربستانه والسلام والسلامتياده سلام دې على من باغچا اتبعه لهدا جروان وي هدايت پسي ان قد اوحي الينا يقين بغا يقين وحك رشيد بغتا